Напівосліпла сухенька бундячка і Шеманська в пишнім кептарику і червоній хусті з тороками, Руда Марея і маленька як дитина Юрчиха, гонориста шкріблячка і скупана слово Шолимчучка, Худульна процева і добра як хліб Гасюкова, хитріша від лиса парашчина і висока як трепета Павлюкова. Десять. Фрозина бігала очима по Бабинцеві. Дмитрючка з малою дитиною на руці переминалася з ноги на ногу і нервово посмикувала хустку. Сльози шли їй з очей градом і не могли стати, бо не могла вона зробити десять кроків уперед німими ногами. Фрозину збив піт, на прозі стояв уповноважений від МГБ Дідушенко. Церква ніби зачула запах його чобіт, бо повернулася всіма головами до дверей. Амінь. Пропало, подумала Фрозина Гарячи, як з бабинця одночасово ступила до панотця Дмитрючка і Єлачиха, про яку Фрозина й забула. Ви ім'я Отця і Сина, і Святого Духа гули у голові дзвони. І падали на порог дідушенкових чобіт. Чоботи ще трохи потупцювали перед фрозиненими, Заплилими сірим туманом очима, І тихенько здиміли з церкви, Не наступаючи на її поріг. Не плачте за мною ніколи, Віра або не вір, але бігме, Боже, не вмирала би ніколи, аби навіть не мала що робити. Розвертається до мене Юстина, продовжуючи виймати речі із домовини. Та й тебе, дочко, прошу, аби не старілася ніколи. Бабця іще добрізька, лише змаліла під тягарем віку і досвіду. У біленькій, рідко вишитій жовто-зеленим хрестиком сорочці із підгорнутими рукавами, і біленькій у дрібну квіточку невиразній барви хустині і темній штапельній спідниці розкладає перед хатою на паркан речі, заготовлені для смерти. Розкрита домовина, завужена донизу і добре вифарбована у густо-чорне, стоїть на сходах веранди з піднятим до сонця зголів'ї. На крісті припертій до веранди розвівається складена удвоє тюль жовтуватого відтінку. Вересневе вранішнє сонце, іще скупе, а навіть прохолодне, ліниво зігріває золоту корону далеких гір, що зусібіч пишно піднімаються над тихим селом. За парканом, лишивши позаду дрібний виноград, малинові мальви і флокси, Низько, майже попід самі ноги, стелиться туман незлічених різнобарвних айстр. Перед айстрами теракотово сміються красольки. А обрамлюються і пахучий живий килим чорнобривчики, що на випередки з красольками добігають майже вулиці. Сільська вулиця безлюдна і тиха. Лише чия заблудла корова збиває хвостом куряву і відгонить поодиноких оводів – та ще блажена Маріка, що від досвідку й до обіду ходить з кінця в кінець села, питаючись стрічних, чи не бачили її Івана. Івана вбито деревом у лісі років з десять. Ніхто Маріці давно не дивує і пальцем біля скроні на не крутить. Село знає, якщо Іванова Маріка у досвіта відкриває браму дня, ніхто не вмер. На мерця у Маріки особливе чуття. Ще не було такого,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 то вже думала, що сама смертичка мені пересушить хустинку на голові. Та Бог милостивий дав мені знак, що близько до мене, та й пішов далі до когось іншого. «А кому прийшло до голови робити домовину наперед?» «Як кому?» Юстина невдоволено зиркає на мене, ніби я її питаю щось само собою зрозуміле. «Та ж певно, що мені, а кому ще?» «Тому вже років з десять буде». Десять? Та ти, дочко, смієшся, цій домовині рівно двадцять п'ять, а може, й тридцять років. От так таки двадцять удавано дивуюся, хіба що лише не плескає в долоні. Якщо по правді, то 25 було би тій першій, котру ми позичили, коли умерла голови хасільради. А умерла вона покійниця якось так нагло, що, боронь Боже. Брала води з керниці, перехилилася через зруб та й так, якби жінка на світі не була. Чи то на серце лихо стало, чи хтось поміг їй надістатися, хто тепер скаже. Та й сталося це з суботи на зелену неділлю. Мама її, також уже на тім світі ангелам крила підправляє, дуже побивалася, що труну треба буде робити у свято, бо хто би то чекав з тілом до понеділка без домовини у спеку, коли небіжка була жінка пишна». А та головиха земля і пухом, і без того грішна перед Богом, бо час такий був, що мусила людей від церкви відмовляти, та дітей не дозволяла хрестити, а на Великдень записувала усіх, хто йшов з кошиком.